Вітько враз збагнув, що його не просто б'ють, його лупцюють, немов шмаркача, його ганьблять перед дівчатами, яким він хотів здатися героєм. І він почав випручуватись із рук Андрія. Софія Андріївно, припиніть, ви ж не макаренко, щоб студентів бити, вхопив її за руки Сергій. Вона подивилася на героя дня своїми особливо синьо-зеленими зараз немоморській хвилі очима. «Сергію, Максиме, хлопці, дякую вам! Якби не ви, ви такі, ви, ви просто молодці!» Сергій зніяковіло, але задоволено всміхнувся. А, що тут такого? Скільки там того басейну? Не море!» Вони провели Софію до гуртожитку. Севастопольці жили в іншому приміщенні. Загін складався виключно із хлопців. Вони працювали на будівництві дитсадка. Вмиватися зранку виходили до довжелезного ряду кранів біля гортожитку. Це був своєрідний ритуал зустрічей та знайомств, бо хлопці виходили оголеними до пояса і чарували своєю могутньою статурою майбутніх медичок, довго намилюючи мускулясті тіла і хлюпаючись холодною водою. Софія недалеко втекла від своїх студенток. Їй також впав в око один з них – Максим. Не дуже високий, засмаглий, він носив свої широкі плечі і важкі руки, злегка похитуючи тонким станом. Його чорно-шоколадні очі, здавалося, не бачили дівчат а вигнуті вуста під акуратно підстриженою щіточкою вусів, лебонь не те, що не цілували, а навіть не усміхалися до жодної. «Ну що ж, хлопчику, будеш моїм, або я не жінка», чомусь подумала Софія при першій же зустрічі. Він був на три роки молодший, тому інакше, ніж хлопчиком, ніким бути не міг. Боровесники, а тим паче молодші чоловіки для неї не існували. Але щось у ньому було таке чисте, таке сильне, таке привабливе. Та думка так і залишилася думкою. Робота, виснажлива спека і величезний тягар відповідальності за життя і здоров'я п'ятдесяти студентів, який вона аж тепер усвідомила, не залишали часу на особисті переживання. Ні часу, ні сил. Розділ 16. Дзвінок будильника був не голосним. Софія, сонечка з панько за фахом і за покликанням, стрибала в обійми сну немов у воду. Та щонайменший звук – дзижчання комара чи скриготіння дверей – одразу висмикував її з блаженного перебування поза реальністю. Вона поволі поверталася до дійсності, а дійсність упродовж дня приємного не обіцяла. Жарке південне сонце вже з перших ранкових годин починало поливати суху потріскану землю розплавленим золотом свого проміння. Ні хмаринки на небі, ні вітерця. Обливши тіло холодною водою, Софія отримала бодай мізерну порцію свіжості. Отак хвилин на десять. Зачесала волосся і високо вклала заколовши шпильками, бо густа золота грива на плечах у таку спеку здавалася хутряним коміром. Зиркнула в люстерко, шкіра на руках і на спині зрадливо почервоніла,